Я взяв. Тому що я сам такий. Тому що ми всі такі. Тому що зараз святих немає. У кожного із нас свій час чорного причастя. У великого інквізитора Крона – учора. На чорній месі, у підвалі. А в Малюченка та Щербини вже давно, коли вони продали першу дозу смерті.